Hej och välkomna till andra episoden eller avsnittet av podcasten 1, 2 och 3 och det är jag som är känd helt enkelt. Detta är en podcast om och bestående av listor samt diskuterande, diskuterandet av dem. Med mig i dag har jag Räddaren i nöden, den näst största jultoken jag känner och även min Fru Leona, välkommen. Tack så mycket. Det känns lite konstigt att säga välkommen till när vi sitter hemma i vardagsrummet, men det är ändå någon slags här hos mig i den här podcasten. Det börjar närma sig jul. Och därför tänkte jag att vi ska diskutera, eller lista, topp tre julsånger eller jullåtar. Du mm. har din lista redo? Ja, absolut. Okej. Okay. Alltså julsånger är någonting som verkligen sätter stämning till hela upplevelsen av jul. Vad är jul för dig? Jul för mig är dofter och smaker och ja, bara fullt med känslor helt enkelt. Okej. Okay. Ja, jag går ju in i julstämning i oktober ifall det är... Nästan innan affärerna yeah. egentligen. Yeah, det är du som faktiskt. står när alla andra liksom börjar gnälla över har de redan plockat fram ljudsakerna. Så är det du som står och frågar efter glitter innan de ens har liksom öppnat pallarna på. Yeah. Ja, faktiskt. Mm. Det är lite tåget. Jag jag har ju fått stå ut. Du har ändå varit rätt så snäll så jag har inte behövt stå ut med ljudsånger så mycket. Du har liksom först börjat spela lite grann i hemlighet för att skona mig, vilket jag är tacksam för. Eh, ljud för mig är. Väldigt mycket. Eh, alltså, fram till julafton är det inte så jättemycket jul för mig. Jag kan komma lite grann i julstämningen i just förberedelserna för julafton. Mm. Och sen så blir det själva julafton blir. Alltså the big finish finalen. liksom som det där alla förberedelserna och det där julstämningen på något sätt. Exploderar eller vad man kan kalla det. Är, och då ska det vara det här mysliga med familjen och det ska vara. Som du säger, rätt smaker, rätt lukter och rätt ljud. Och det är rätt ljud vi ska diskutera lite grann idag. Eh, var, eh, ska vi börja på tredje plats med detsamma? Mm, absolut. Okej, okay. mm. ja, du, du får börja. Ska jag börja? Damerna först, eller mm. gästen först. Ja. Mm. Eh, för mig handlar ju väldigt, väldigt mycket om stämningen- Mm. Eh, och därför kretsar jag också min lista över vilka låtar som får mig i rätt stämning. Precis. Eh, så längst ner på min lista, eh, eller på topp tre då, mm. så har jag faktiskt Lucia-sången. Okej. Okay. Mm. Dagen till ära, den 13 december. Ja, precis. Ännu eh, sedan man var liten så har man rabblat denna sången. Och det betydde alltid något väldigt speciellt när man fick höra den låten. Okej. Okay. Um, men just med Lucia med jeezy hår och lussekatter och pepparkakor och det var kanske oftast då man dricker den första glöggen och, mm. um, så att den låten betyder ju väldigt mycket för mig jag tycker ju den är och sen att den är ofantligt vacker också såklart okay, um, yeah. det finns få låtar som ger mig så päls fast det är ju faktiskt en av dem ja, jag, jag tänkte det är en schysst låt det kan jag kan hålla med om jag har ett problem med jullåtar. Inte, mång inte många jullåtar, men jag har ett problem när det blir för mycket eh, kristendom i jullåtarna. Mm. Jag nu vet, men jag är ju att alltså julens historia är ju väldigt lång och komplicerad till hur den har sett ut, kommer att se ut som gör idag. Med eh, Jesus föddes firar man och sen samtidigt som det var midvinterblodet i Skandinavien när det kristnades och tomten, han, hela hans story om det var en, en biskop eller ett helgon eller Chris Kringle eller nordisk folktro. Och det är ett stort mishmash av folktraditioner och religion som har blivit jul. Men det är väl det som är så gött också? Ja, Att visst. Det... Ut dina Precis, du. det är det som är så himla gött och Ja, min favoritjul är den när man inte lägger så jättestor vikt vid det kristna. Mm. Och just, det är väldigt många jullåtar som är väldigt, väldigt, väldigt eh, religiösa. Och ingen av dem är på min topp 3 lista. Nej. Så. Men du har, en, du har ändå en jättefin eller -tre äh, Min tredje, om du vill veta vilken det är. Mm. Det är uh, War is over Happy Christmas med John Lennon mm. Jag hörde den idag faktiskt Och den de petade ner Min, Jag hade skrivit den på tredje plats innan Och sen så hörde jag Happy Christmas, War is over Och uh, Insåg att den här är så mycket bättre Så den petade ner mm. The Christmas song från vad har tredje. du för eh, relation till den då? Alltså jag har ingen relation till den egentligen Jag, jag var när jag tänkte eh, på topp tre så är det liksom vi, på när eller inför när jullåterna ska spelas. Vilka ska alltid vara med? Jag tror inte jag har någon julåt som jag har en sån jätteskarp eller jättestark emotionell knytning till. Utan jag har nog mest det här att det här är en riktigt bra jullåt. Den ska vara med på listan som ska spelas. Upp till och på julafton. Mm. Och eh, jag tycker den är en jättebra sång. Från början var det också en, en protestsång mot Vietnamkriget. Mm. Och, eh, jag tycker bara den är riktigt bra. Och så där mm. i den också. Det hör mm. egentligen också till mm. jul någonstans. Mm. Precis. Vilken har du på andra plats? Eh, där har jag också en svensk låt. Eller okay. en till. Och Helganatt. Ja. Den är ju fantastisk. Mm. Ja, den är riktigt bra. Jag har många fina minnen till den melodin faktiskt. Ja. Eh, jag kommer ihåg att farmor hade en julskiva när jag var liten. Eh, det var ju för sig Karola som sjöng den. Hon mm. gör inte den bäst. Tommy Körberg gör den bäst. Okay. Eh, men i alla fall. Eh, jag kommer ihåg att farmor spelade den här skivan då. När, mm. när det var jul och... ja. Alla minnen kring hur det var för eril och svamor, mm. Traditioner och så. Eh, och sen några år senare. Så hade jag och min mamma en tradition. Att gå och titta på. Eh, på. Eh, en kör i Kristianstad. När det var julskyltning. Så eh, runt första advent då. Mm. Eh, och det var faktiskt en bekant till mig. Som eh, sjöng. Eller hade lite tradition. Att sjunga just då helganatt. Och hans stämma. Och det här akustiken i helhet och fallet kyrkan i Kristianstad det blev liksom nästan för mycket. Det är nästan så det kokar över. Alltså just, just då helgen kan jag faktiskt hålla med om att, att där strunta i om det är religion inblandat för den är den är riktigt, riktigt bra mm. julåt. Liksom den är den är pumpig. Mm. Och det, Visst, den lockar fram ljudkänsla också. Det mm. gör den. Den är riktigt bra. Mm. Ja, den är, ja, den är... Den, den kan verkligen fylla en hel kyrka, bara den låten. Mm. Och det är verkligen Ståpels. Det är helt fantastiskt. Mm. Så den, den, är, den är verkligen en favorit. Okej. Okay. Och du då? På min andra plats har jag en låt som har blivit framröstad flera gånger, flera år i rad som den bästa i låten någonsin. Mm -hmm. Den hamnar ändå på min andra plats och det är Fairytale of New York. Ja, ja, ja. Mm, såklart. Den är jättebra. Den är jättebra. Eh, när jag gjorde lite förberedelser för programmet så, så läste jag att det finns en svensk version Ja. av den här. Håkan Hellström. Nej, han har gjort en, en, en engelsk tror jag. Eller har han gjort en svensk? Håkan Hellström och Plura har gjort en gemensam, en svensk version. Okej, okay, det har jag inte hört. Jag har hört att för, många år sedan, för några år sedan så gjorde han Einbusk Mm -hmm. ja, just det. En De svensk också. version ja. av den. Japp. Och den lyssnade på, och den tyckte jag inte alls om. Nej. Det är just den. Svenska låtar på svenska här eh, låten. Mm. När jag var liten, så spelade mor ofta eh, Agneta Fältskogs hulskivar. Mm. Och jag gillar aldrig den. Jag, alltså, det är, så på något sätt så blir det liksom att. Många svenska att får lite den här Agneta Fältskog stämpeln på sig. Jag Aha. gillar inte den riktigt. Alltså, det finns givetvis undantag. Och Helga Natt är så bra, så mycket, mycket bättre på svenska än Oh Holy Night, tycker jag till exempel. Det tycker jag också faktiskt. Så visst finns det undantag, men, ja, men vi kan i alla fall sänga till just svensk svenska version av, av, mm. av Fältskog och New York. För det, jag tycker det är en sån Underbar, va vacker story. Och det är en modern låt som har blivit en klassiker nästan med detsamma. Mm. Vi får ju ge Plura och Håkans version en det... chans För ska... den är faktiskt bra. Vi får lyssna på den sen. Men äh, vad jag tänkte på det är rätt så svårt ändå för nya låtar. Hur kommer ihåg att äh, Fevert Tale of New York släpptes julen 87. Mm. Och det är ändå rätt så nytt ändå, mm. när det kommer till att bli inkorporerad i någonting så starkt som en ljudtradition mm. så den, den är ju, så länge jag kan minnas har den varit en del av ljuden ja, absolut men det tycker jag är ju liksom alltså det är ändå ganska många nya ändå som har kommit på sistone som, så, som konkurrerar där lite faktiskt ja, men de har ändå inte den här Nej. starka kny knyting. alltså vi som ändå är Relativt unga mm. och lyssnar mycket på eh, p 3 Och, mm. och liksom egna, väljer ut vad egen musik vi vill spela. Vi har ändå rätt så mycket. Men, men jag tror att många som har samma skivor år efter år- och köper de här mm. eh, Absolute Christmas år efter år efter år. Mm. De får ju Absolute Christmas. Tar nog in någon ny färsking varje år gör de inte det. Kanske de gör. Men alltså vilka... Vi kan du säga, nämna någon nöj? Alltså komma, som du kommer ihåg? det jag kommer ihåg det är... Men vi har ju Last Christmas med Wham. Den kom också på 80-talet. Det ja. är en riktig klassiker. Det är också en riktig klassiker som mm. har blivit... Sen har vi just det. Nu är det jul igen. Mm. 90-talet, ja. ja. precis. Det är också en klassiker. Alla kan den. Ja. Mm. Eh, på senare åren... Coolp, jag har gjort någon cool julåt. Men jag nu. kan inte minnas den. Ja, det kan jag. Okej. Okay. Mm. Jag tänker inte sjunga den. Då. Nej, nej. <laughs> det är det inte. Eh, sen gjorde ju eh, Var var inte The Hive som gjorde någon också med någon amerikansk sångerska ska. Mm. Som också mm. var vara lite så här mm. ny, alltså som inte bara inte ingen som ring en klockan, men det är säkert så. Mm. Ja, men det är någon som, någon sån också som inte är nöj i för sig, men som ändå är en udda låt. Det är ju Ramones. Ja. Merry Christmas I don't want to fight tonight. Nej. Som en del av min jultradition så jag upptäckte Ramones. Jag brukar faktiskt ha på förbi den när de kommer på min jag är inte sprist Okej. Ja, det. Men det är nog kanske mer schlager som jag till. Ja, ja, ja. Det är inte så punk. Jag är inte så punky. Nej. ska vi gå på första platsen? Vilken du som första plats? Det har jag en riktig, riktig amerikansk amerikansk klassiker höll jag på sig. bräck är väl fel ord, men mm. en riktig... Ja, inte när det kommer till amerikanskt. Nej. Då får man lov att säga bräke. The Christmas Song. Okej. Okay. Den är ju en riktig klassiker. Mm. Den hade jag på tredje plats och den blev näppetad av. Ja. Yeah. Men jag har också en amerikansk sång på första plats. Men du får gärna berätta din... Ja, nej. Alltså det är nog den ultimata sången när jag hör den. Så då går jag in i någon form av zone. Alltså mm. då, då är det gil. Eh, jag har svaga minnen tror jag från någon eh, gilavslitning eh, på gymnasiet. Eh, jag gick på en estetskola. Jag gick inte estetsskola men det var många musiker på skolan. Och jag har ett svagt minne av att denna låten framfördes live av några väldigt duktiga musiker som mm. gick i min os oskost och, um, och det är liksom, ja, det var ett fint minne på Kristiandag teater. Och jag, jag, mm, jag att det var den låten i alla fall. Mm. Men alltså, jag, jag, jag håller med där för att just de första orden i The Christmas Song mm. gör. Du kommer in, in automatiskt. Du vet exakt vilken den är. Mm. när no, Chestnuts roasting on an open fire. Yep. Och så Jack Frost playing Sniff in the snow. Sniffing. sniffing. in this, your ja. face eller något sånt nip, nip, Nipping at your nose. Ja, så är det nu. Så, ja det har du vet. ja det är, det är ju här Ben Crosby som har sjungit in den tror jag va? Ja. Men sen ja, är det ju många, många olika versioner. Vi har ju Frank Sinatra och vi har ju Michael Bublé har ju en bra version också. Mm. Min, min etta är faktiskt, har jag valt Frank Sinatras version. Mm. Och det är eh, Have Yourself a Merry Little Christmas. Mm. Och det av samma anledning, då har det här riktigt amerikanskt. Det är ju den här film, amerikanska filmgilen. Ja. Yeah. Precis. Med äggnog och liksom så här mm. renar på koftan och, mm. liksom och öppen brasa. Ja, ja den stora granen. Som är jämn runt om. Ja. Den fantastiska. Med och den är inte sny alls. Det är det men man eftersträvar. Ja, det är den jävla granen man letar efter varenda år men mm. som man aldrig lyckas hitta riktigt. En sak som överraskar mig just angående uh, låten. Uh, Have Yourself a Merry Little Christmas. Det var att det är en filmlåt från början mm -hmm. som sjöngs in för absolut av första början av Judy Garland. Ja, men det har skönen jag hört. Jag, jag hade aldrig hört det med henne så jag lyssnade på det och jag gillar inte den så Nej. mycket. Nej, det, det skulle vara, jag, som, det, var det, det inte in i den bilden av, det är precis som du skriver, den här. Lodgen med den här familjen och ja. feta här och allting. Ja och sen om man nu får gå in i genusrollerna. Kanske den här trygga pappan som eh, liksom omfamnar hela familjen. familjen och pipan i munnen. Ja lite så faktiskt om man nu får lov att traska så långt över genusrollen. Hunden har bjällror kring ah, halsen. Ah. Ah, ja. Jo, nej, men absolut. Den är, det håller jag med dig. du hade faktiskt den på min lista också. Ja, mm. yeah, Have Yourself a Merry Little Christmas. Men um, nej, jag vet. ja, yeah. Men alltså den är ungefär samma för mig som The Christmas Song. Yeah. Det, alltså, det är samma, samma tongångar känns det som. Det är mm. samma samma artist och ja. Yeah. Mm. Samma absolut, det samma känsla. Den lockar yeah. fram. Ja, yeah. Yeah, precis. Det är därför jag kände också att jag kunde med trygghet få det Christmas julsången. Jag hoppar ner på en fjärde eller femte plats och sånt. För att jag redan hade Harry vi säger för Christmas som mm. första plats. Ja. <här> Apropos, hela den här stämningen som vi får fram just när vi hör de här låtarna. Liksom du nämnde det med, med hela gemytligheten som bara sprider sig. Mm. Eh, då kommer det liksom inte att man vill ha igång det när man förbereder för guden. Mm. Vilket är ditt favoritjulpynt? Julpynt? Ja, alltså någonting. Det kan vara hur stort och hur litet som helst. Men det ska vara någonting som man, som man dekorerar med vid jul. Vilket är din favorit? Oj, jaha. Eh, alltså, då får jag nu vara så tråkig och säga att det är min adventsstaka. Tror jag. De har fönstret? Ja. Stakarna eller stjärnorna. Eller, alltså mm. det som inviger hela månaden. För att yeah. då det känns som att då är det helt legalt att frossa i julen. Okay. Då känns det liksom som då är det fritt fram. Yeah. Ja, för det just, just det jag tänkte oss med, med eh, adventsljus. Eh, på något sätt har det ändå varit inledande... Alltså det börjar tända dem söndag, alltså när julperioden började. Mm. Och förr var det ju en fasteperiod... Mm. Nu är det ju julbord redan i oktober-november. Mm. Men alltså det var ju nerräkning till herrens ankomst och någonting liknande. Men alltså, jag ser fortfarande på det som en nedräkning. Mm. Jag behöver liksom inte adventskalendrarna längre som man har som barn utan tända ett ljus varje söndag. Mm. Och sen när det fjärde brinner, då är det, då är det snart på gång. Det, jag tycker det är väldigt fint. Men känner du aldrig vemod på julafton? Vemod? Ja, vad då, Hur menar du? Jag känner oftast, speciellt då när man har delat ut alla i klappar, för vi har ju alltid en väldigt speciell ordning på, eh, på hur julen ska feras. Mm. Som du sa Jamme. innan när du presenterade mig mm. så sa du att jag var den näst... Mest Största, ja. jiltokiga människan. Ja, din syster spöar dig. Ja, min syster är ännu större julnördare än jag är. Hon börjar räkna ner efter midsommar. Ja, då börjar hon publicera på Facebook att nu är det så många dagar kvar. Ja. Absolut, Jag gör ju faktiskt inte ens jag. Nej. Men då kan du ju förstå att med två sådana julnördar i familjen mm. så ska julafton följa ett visst mönster. Ja. Och det har de alltid gjort. Ja. Um, så när man då har gått igenom hela proceduren och man har gjort allt man ska och eh, gud nådde någon ifall någon skulle komma in och ändra på traditionerna ja. för det, då fallerar ju alltihopa. Ja, precis. Det går inte bara. Så när man då har gjort kanske bland det sista, mm. den sista etappen då eh, då brukar jag fyllas av en sån jag vill nästan gråta. Vet. För att det är över? Ja, alltså lite så. Jag vill att ju, ja men sen kanske du håller i sig bara en liten stund. Och sen börjar man se fram emot nyhetsafton. Och då är det lite, lite mer glitter och glamour. Och det lite ja. mer på det sättet. Med okay. raketer och så. Men just att jag vet att nu är det... Ja. Alltså, nästan 360 dagar kvar tills jag får äta julmat igen. Jag tycker det är jättejoligt. Äh, alltså, jul, jul, själva julafton går väldigt fort. Det går för fort. Det, det går väldigt, väldigt fort. Mm. Uh, jag vet inte... Uh, hur är det nu? De har det i USA. har de på typ på två dagar. Nej, jag fattar inte. Alltså, det är de, de delar ut givklapparna på morgonen. I morgonen den 25? Ja, precis. Nej, jag, nej. jag tycker det bara är det, det är konstigt. Det hade ju varit att dra ut på det. Ja. Men det är ju ändå fel. Ja, okay. Det måste vara som det alltid har varit. Det måste vara som det alltid har varit. Även om det är ångestbringande ja, så är ska sliten. det vara. Är men hela dagen är ju fantastisk. Ja, jag tycker inte. Jag, jag, jag har nog ingen riktig ångest. Där, utan jag, när allting är över så tycker jag faktiskt att det är rätt så skönt. Mm. Eh, men sen, alltså det här är inte skönt, oj nu är det över. Mm. Utan det har varit en skön dag. Nu ska mm. jag slappna av. Mm. Och förhoppningsvis har jag fått ett hårt paket så han jag har en leksak att med eller mm. titta på eller någonting sånt. Ja. Och, uh, ja, det är en sån här liten eftersläckning. Liksom mm. Så, här, så tycker jag skönt. Sen så har jag då också nyårig som är min favorithögtid. Är det det? Ja, jag mm. är min favorithögtid. Ja. Mm. Det är ett av min topp tre lista. Oj, det är en ny topp tre lista. Ja, precis. Mm. Men det går väl inte in på ny? Nej. <laughs> det är Oj, helt annat program. Nej, börjar jag tänka på annat. ja. Ja, um, yeah. nej men just det här med och... att... nu, i år så ska vi, ha jag och min syster pratat om att vi, vi kan försöka förlänga gillafton lite till. Ja. Yeah. Det vet inte du. Nej. Vi tänkte vi skulle se om vi åker gå på midnadsmässa. Midnadsmässa? Ja. Yeah. Mm. Jaha. Nu är inte du så kyrklig. Nej. nej, nej det är jag inte. Nej. Men då, det är ett sätt att förlänga det någon timme till. Det är det faktiskt. Ja. Ja, det får vi se. Och försöka inte somna i kökbänken. <laughs> det tror jag inte. Men jag gillar den här doften liksom av, av trä och man, man tänder ljus. Och jag gillar doften av stirrar in. Och, och en sak jag har glömt att säga det är också att jag gillar, eller jag älskar verkligen doften av alla julblommor. Mm. Det kan jag gå igång på. Hyacinter. Hyacinter och och Julstjärnor luktar kanske inte så där mycket. Men de Nej. är ju jättefina ja um, ah, alltså Alla blommor Amaryllis Ja ah, det är så fint okay. eh, Jag tänkte att vi, vi ska gå tillbaka Till Till, till jullåtar mm. Nu har vi tagit de topp tre bästa ja. Nu måste vi också givetvis Så dumt som det kanske är Men avsluta med Vilken är den sämsta jullåten mm. Alltså jag tycker ju... Jag tänkte faktiskt på detta häromdagen. Nu kommer du med detta helt oförberett. Men ja, ja, jag tänkte ja. faktiskt på detta jag häromdagen. Jag, jag, jag tänkte jag så. skulle twittra om det. Men Britney Spears har gjort en version av en gillåt. Som jag nu inte kommer ihåg. Ja... Det, det passar sig inte med hennes konstiga sätt att sjunga. Och hennes wailande. Och, äh, det låter bara anskrämligt. Det en skydd mot hela, hela den låten. Men vad fan heter den? Ja, sök på Spotify eller vad som. Så ja. kommer det komma fram. Det är i alla fall en, en låt som Britney Spears gjort. Och den är pinsam. Ja. Min, min absoluta hat-ju-låt. Jag kommer inte heller ihåg vad den heter. Men det är barn som sjunger den. Jaha, det vet jag. Det, ja, just ja, det. det är någonting med Tomten. Ja, just det. Ehh, tomten, jag alltså, ja, en, ja, tomten, jag vill ha en riktig jul. Ja, precis. Tomten, jag vill ha en riktig Ja. Och den är så värervärdig och eländig mm. och har hemsk. Men det finns en jättebra version av den, faktiskt. Ja. Som Sanna, Shirley och Sonja har gjort. Okay. Den är faktiskt jättebra. Den är faktiskt riktigt rolig. Okej, okay, jag tror att mm. jag har spelat den för mig nog. Ja, och den är faktiskt. Förra gulan är jag också med över. Detta är elände till, ja. Ja. till barnlåt. Men varför, till, varför går du igång så hemskt på den? Då? Nej, men alltså... det är barnkör. Det Vad är det ja. som är så farligt. Barnkör kan antingen bära upp en låt. Mm. Ofta då vi jul till exempel. Och så här. Eh... Sen får man inte glömma Pink Floyds to men det är en helt annan stor. Men, men barnkörer kan också. Göra en låt riktigt, riktigt tacky. Mm. Tycker jag. Och oftast när det är... Alltså den känns bara så billig. Och den känns... Aj, den, den är provocerande bara. Jag mm. kan inte... Alltså det, ja. det är någonting med själva utbyggnaden av låten. Som gör att... Jag, som gör att jag hoppas jag verkligen att jag slipper höra den där här julen. Oj. Ja. oj. Oj, oj, oj. Ja, det hoppas jag också. Du verkar fick lite idag av den låt. Ja, ja, jag gör det lite grann. Mm. Mm. Uh, jag tycker vi har tömt ut det här ämnet rätt så mycket. Jag skulle kunna prata länge till, men det är ja, bara en topp Det är mest, det är mest om, om julen i allmänhet. Men visst, vi kan fortsätta mm. prata lite jul. Mm. Uh, julbordet. Oh, vi, alltså, vi, går, vi går in då. på topp tre jul, rent allmänt. Topp tre saker på julbordet då. Oj, oj, oj. Nu är jag ju vegetarian då va? Ja. Så jag äter ju... Eller jag? Äter, det är jag inte för jag fuskar. Jag äter fisk. Mm. Ehm, så jag har alltid, alltid, alltid tyckt om sill och lax och så. Det har jag alltid ätit. Det är inget mm. konstigt för mig. Jag vet att många i min generation faktiskt inte tycker om sill. Ehm, men det har jag alltid ätit. Ehm, så att, alltså senapsillen. Ja, så gott. Och så som Och... Och den gravende laxen. Ah, um, yeah. Just med gilmat, alltså du vet ju att jag när jag tycker om något verkligen jättemycket så spontant applåderar jag ja. <laughs> vid bordet när jag sitter och äter. Ja. Och så en riktigt god öl till det. Ah, yeah. mm. Alltså gilmat. Det är få grejer jag kan få mig att drägla så mycket <laughs> som gilmat. Okej, okay. vilken är tredje pasta? Nu, nu, får vi, nu, nu, nu får vi inte ha så här eftertänkta listor nej, nu, nu, får, nu vi inte... får vi nog bara köra ja, nej, ja. Uh, alltså på tredje plats så får jag nog säga risgrönskröt det är fabulous mm. ja det är så gott, inte malta helst det tycker jag inte är så gott okay. men risgrönskröt och saftsås det är ju nästan det är nästan så att man vill sjunga <laughs> min min tredje plats måste vara alltså för man lov jag att jag får lov det är min podcast kålen. Ja just det shit det glömde. Kålen är faktiskt sen brun kök och mm. långkål har delad tredje plats. Mm. Men jag vill också ha kål på min lista. Ja men du, du har ju andra på plats. <laughs> ja men jag lägger redan tillsätta. Men ja okej okay då. Ja, du får sådana delar av tredje plats. Ja, okej. Okay. Ja, men då är det bryggkol. Okej. Okay. Åh, oh, bryggkol. Och det är så jävla gott. Oh. Det, ja, på min lista vill jag säga att brysselkol är inte med på den listan någonstans. Nej, men det att man bilar. Nej, okej. Okay. Det, det är till måttengård. Ah. Bland annat. På andra platsen. Ja, men då är det ju faktiskt Janssons frestelse. En riktigt, riktigt bra Jansson. Då ska den vara vet. Mm. Det får inte vara något torrt, för potatisstänglar som det ska liksom knappt vara något tuggmotstånd. Det ska vara ansjovis lök, potatis och en jävla massa grädde. Och den ska ha fått stå länge och bara fått ja. Gona till Aa, Jag, jag håller med det fullständigt. Jag har också Jansson på andra platser Och det är, det är ju egentligen bara till julen man Precis. Jag tänkte lite grann där på, att ha, på att ha köttbullar eller prinskarv och på andra plats. För det är också en stor del av det man äter till jul. Men som sagt, köttbullar prinskar och prinskarv äter man väldigt ofta under högtider. Mm. Så att det är liksom, och det kan man äta till makaroner och någonting sånt också vilken yeah. dag i veckan som helst. Så, yeah. så en riktigt fet och god Jansson ja. på andra plats, definitivt. Mm. Ja, nej men absolut. Mm. Och din första plats, ja, krona på verket. det är det är jag också. älskar senapsill. Det är så jävla gott. Och jag vet inte varför just den sillen sticker ut jämfört med andra sillar. För jag älskar ju andra sillar också. Mm. Men ju senapsillen. Och det får gärna vara lite liten stark senap. Det gör absolut ingenting. Mm. Ja, Jag köpte en bok senapsill han var bara för att <laughs> Du har redan börjat. Ja gud jag. Yeah. Nej du är den 13 december. Det är klart jag börjat äta julmål. Mm. Men, men för min första spännsmål är skinka. Ah, ja ja. Mm. Alltså skinka med senap till, stark mm. senap då. Mm. Det, är, ja, men det är väldigt mycket jul ja. över det. Jag kommer alltså. ihåg när jag blev vegetarian från massa här år sen. Ehm, och jag bodde fortfarande hemma. Och mamma och pappa gjorde ju alltid all julmat hemma. Vi var precisilta och det var allt liksom, men speciellt då skinkan. Och även ifall jag inte åt det så kunde jag ändå liksom stå och lukta på eller dofta på skinkan. Och liksom... Åh, jag tyckte det luktade så jävla gott. Så att... ja, skinka måste ju finnas. Mm. Även om jag inte äter det själv. Nej. Så är det faktiskt något visst med skinkan. Och så har man oftast någon, liksom, någon dekoration... På skinkan, som jag kommer ihåg, vi hade en pinne som skulle ner i skinkan. Och så på den här pinnen så var det någon halmflätad dekoration med röda fjädrar. Och den var använt så jävla många år, den dekorationen. Och så den hängde knappt den hängde knappt ihop, men den skulle vara i skinkan. Ja, den var så anskrämlig. Alltså det var kanske en träpinne på 25 cm. Och så längst upp var det någon form av halmflätad dekoration med röda fjädrar. Jag vet inte var den kommer ifrån. Men den skulle vara med. Tradition. Tradition, Tradition är ja. det jul handlar mycket om. Och en av mina favorittraditioner när jag var liten. Som jag växte upp med. Det var att ofta på julafton så var man så upptagen. Och det var så mycket släktingar och så. Kommer från en ganska stor familj. Och mm. stor släkt. Så att på lilla laften så samlades alltid bara vi i vår familj. Ingen mm. annan. Det var liksom mamma och pappa och tre systrar. Och sen då respektive när det blir dags för det. Men det var bara den innersta kretsen. Och det var lugnt och skönt. Och mm. så hade vi pyntat hela lilla afton. Och sen åt vi julmat på kvällen. Det var en fantastisk tradition. Mm. Och så vaknar man alltid av att, eh, mm. av att det luktade julmat. För då hade mamma och pappa vattnet tagit varsin jiltallrik på, på, morgonen. på morgonen. Där på julafton. Rätt ja, ja. Ja. mysigt. Mm. En ny tradition som börjar dyka upp, det är just det här med julklappspelet. Ja. När folk man har det Det är ju någonting som alla gör nu. Någon version av. Ja, det finns det, det, 30 000 olika regler. Precis, bara, och det är liksom. så fort man har en ny respektive. någon har en ny respektiv ja. eller någonting sånt. Så spännande vi inte det hemma. Alla hushåll och alla familjer har ja. sin version av mm. julklappspelet. Ja. Men det går ändå ut för samma, jag tycker det är väldigt rolig. det är roligt. Det är skitroligt. Det är skitroligt och det är en fin ny tradition som man ja, har liksom det det kunnat få annars... en plats bland alla andra traditioner. Annars sitter man ju bara och i för mat och man dricker öl och snapsar och hej och hej. Mm. Alltså där blir man ändå lite aktiverad. Sen, men ja, här väntar jag. Ja, där åker ju tävlingsjävelen i. Mm. Ja. Det är faktiskt en jätterolig grej. Ja. Jag ser alltså verkligen fram emot tid. Det gör jag med. Och där tycker jag att vi kan vara färdiga mm. med det här, den här podcasten, med det här avsnitt två. Mm. Som blev lite så här hastigt och spontant planerat. Mm. Eh, om man vill läsa på min blogg där det kommer att komma upp eh, en länk till en sportfölj som är lite så kan man gå in på www.kentjonsen.se Det är K-E-N-T-J-O-H-N-S-E-N -E Annars så kan man hitta mig på Twitter, där heter jag Snabela Kindtand Den här podcasten kommer även komma ut på iTunes, vilket är jävligt roligt Och om någon som lyssnar har ett förslag på en topp tre lista Som man skulle vilja antingen vara med i eller... Bara för förslag på ämne så eh, maila på info.kentonsen.se. Eh, så eh, hörs vi och god jul! God jul!